Be free in the presence of God pa Haleluya haleluya tuna la bwana hallelujah. na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele karibu sasa rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi ninamshukuru mungu na baba yetu mbinguni tunapohitimisha tafakari ya wiki hii inayosema yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia yeye alie ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Ninamtukuza Bwana kwa ajili ya kila ufunuo na kila hekima aliyoiachilia ndani yetu kwa njia neno lake na roho wake. Nina ushangilia ushindi aliotutendea kwa mkono wake mwenyewe kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana litukuzwe milele. Rafiki mpendwa tumeambiwa katika tafakari iliyotangulia tusimame katika imani tusimame katika imani andiko tulilosoma katika waraka wa kwanza kwa wakorinto sura ya 16 na mstari wa 13 waraka wa kwanza kwa wakorinto 16 13 andiko lilitoambia kesheni simameni imara katika imani fanyeni kiume mkawe hodari kesheni simameni imara katika imani fanyeni kiume mkawe hodari Tuliambiwa maandiko yanapotuambia simameni haimaanishi kutulia pasipo kufanya kitu chochote. Maandiko yanapotuambia simameni haimaanishi kutulia pasipo kufanya kitu chochote. Kusimama maana yake ni kutulia kwa imani, ukitazamia wokovu wa Bwana. Kusimama maanake ni kutulia kwa imani, huku ukitazamia wokovu wa Bwana tena tumeambiwa kesheni tumeambiwa kesheni Maanake tuwe waangalifu tuwe macho tujiweke tayari wakati wote kesheni maana yake tuwe waangalifu tuwe macho tujiweke tayari wakati wote hatupaswi kubweteka. kwa kuwa tumeambiwa yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia hatupaswi kubweteka. Hatupasu kubweteka kwa kwatu tumeambiwa yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Badala yake tumeagizwa tuwe imara. Tumeagizwa tuwe imara, tuwe jasiri na wenye nguvu. Tumeagizwa tuwe imara, jasiri na wenye nguvu. Maandiko yametuambia fanyeni kiume, mkawe hodari. Fanyeni kiume, mkawe hodari. Rafiki mpendwa Naomba tuitumishe sasa kwa kutafakari pamoja Zaburi ya sita. ikaachilie ndani yetu imani itakayomtazamia Mungu nyakati zote. Tuhitimishe sasa kwa kutafakari pamoja Zaburi ya 46 itakayoachilia ndani yetu imani itakayotuwezesha kumtazamia Mungu nyakati zote. Zaburi 46 inasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari Maji ya, ya, ya maji yake ya japo vuma na kuumuka ijapo pepesuka milima kwa kiburi chake Hatutaogopa Kuna mto vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu Patakatifu pa maskani zake aliye juu Kuna mto Vijito vyake vya vaofurahisha mji wa Mungu. Patakatifu pa zake aliyejuu. Mungu yu katikati yake hautatetemeshwa. Mungu atausaidia asubuhi na mapema. Mataifa yaligadhibika falme zikataharuki. Bwana alitoa sauti yake nchi ikayeyuka. Bwana wa majeshi upo pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Joni miyatazame matendo ya Bwana. Jinsi alivyofanya ukiwa katika nchi. Avikomesha vita hata mwisho wa dunia. Avunja uta. akata mkuki, achoma moto magari. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Nitatukuzwa katika mataifa. Nitatukuzwa katika nchi. Bwana wa majeshi upamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu nitatukuzwa katika mataifa nitatukuzwa katika nchi Bwana wa majeshi pamoja nasi Mungu wa Yakobo ni ngome yetu tuombe Baba wa mbinguni baba katika jina la Yesu Kristo pokea sifa na shukurani za mioyo yetu pokea e Bwana sifa na utukufu kwa ajili ya ukuu wako na uaminifu wako kwa ajili ya miujiza yako na matendo yako ya ajabu kwa ajili ya upendo wako na wema wako kwa ajili ya rehema zako na msamaha wako pokea ee bwana sifa na utukufu kwa kuwa ni weo unayestahili bwana unastahili baba unastahili Yesu unastahili roho mtakatifu tunakushukuru bwana uliyekimbilio letu tena msaada unaoonekana tele wakati wa mateso asante kwa kuachilia ndani ya mioyo yetu vijito vya maji ya uzima Asante kwa kuwa umekupendeza wewe kufanya maskani yako ndani ya mioyo ya watu wako kwa kuaminio. Jina lako lichukuzwe milele bwana. Tunakutukuza bwana kwa kuwa upo pamoja nasi hatutatetemeshwa. Asante kwa kuwa umeahidi kutusaidia asubuhi na mapema. Nasi tunakuamini bwana hatutaogopa. Tunatulia kwa imani ee bwana tukitazamia kuyaona matendo yako makuu katikati ya maisha yetu. Roho mtakatifu roho wa Mungu Tunakuitaje rafiki uliendani yetu. Tunakusi utujaze na uhodari na ujasiri na nguvu zako. Tukapate kuwa imara hata pale tunapokutana na misukosuko na dhoruba na mawimbi ya dunia. Tusaidie e Bwana kukumbuka katika hali zote kwamba wewe uliendani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Jina lako litukuzwe milele Bwana. Tunajitisha sasa chini ya mamlaka ya neno lako na roho wako e bwana kwa jina la Yesu Kristo tunakuomba ukatuongoze katika njia ya utakatifu ukatuwezeshe kuiweza miili yetu isitukoseshe kwa tamaa zake tunakuamini na kukutegemea mungu mkuu mwenye nguvu uweza na mamlaka yote tunaamini kuona wema wako bwana katika nchi ya walio hai jina lako litukuzwe mungu baba mwana na roho mtakatifu katika jina la Yesu Kristo amen pamoja katika Kristo Yesu kundi silo. Leo ni tarehe 13 Oktoba mwaka wa na ishirini na tatu. Rafiki mpendwa, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Yeye ni msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo tusiogope ya japo badilika mambo, bado Mungu yupo kutupigania. Ameahidi kutushindia asubuhi na mapema. Mungu akubariki, uwe na siku njema. Damu ya Yesu Kristo inao tunenea mema siku zote, ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote. Neema ya Kristo na itufunike sasa na siku zote na hata milele. Amen.